Salutare, sunt Robert și vreau să vă vorbesc în filmul ăsta de despre rețele sociale pe câteva chestiuni importante care e foarte posibil să vă atrag atenție. Și anume, la ce ar trebui să fii atent în momentul când postezi acolo? Pentru că oamenii se focusează pe anumite chestiuni. Și o să spun asta din uh, niște studii pe care le-am văzut și din niște discuții cu niște persoane mult mai avizate am fost de curând la un eveniment meta, lansare Metaboost în România, și acolo era o tipă care ne-a explicat niște chestiuni și o să ți le explic și ție, ca să-ți dai seama cam pe ce ar trebui să te focusezi. Hai să facem întâi un preambul, la început să vă fac un preambul și să vedeți cam cum au evoluat lucrurile din punct de vedere al modului în care noi ne informăm. Și o să vedeți că asta are foarte mare legătură cu deci lucruri la care tu ar trebui să fii atent. Da. Bunicii noștri se informau din ziare. Era cam singura sursă de informare pe care o aveau. Adică acolo cineva publica ceva, scria ceva, tu luai ziarul și citeai ce scria ăla. Adică nu aveai o altă variantă, o altă soluție de a găsi informația respectivă în altă parte. Poate găsei, dar cu variațiuni în funcție de cine scria. Dar e foarte posibil să găsești informația respectivă doar într-un singur loc, într-un anume ziar. Deci, era o informare unidirecțională, de cele mai multe ori. Era foarte greu să îți pui părerea despre chestia aia, părerea ți-o spuneai în grupul tău de prieteni. Nu ajungea decât foarte rar la cel care a scris și o foarte mică parte din părerile exprimate. Pentru că, la momentul respectiv, oamenii trimiteau scrisori la ziare în care spuneau părerea despre diverse chestii, da. uh, sau dădeau feedback. Părinții noștri și o parte din noi ne informăm atât din ziare cât și de la televizor. Uh, televiziunea cumva oferea informații gratuite, mai puține decât cele din ziare, dar o parte din ele le găseai acolo, și asta a fost prima etapă, să zic, a morții presei, a morții presei libere, ca să zic așa. De ce? Pentru că în momentul în care oamenii încep să găsească informații gratuit peste tot, nu vor mai plăti pentru ele. În momentul ăla, presa, cea care e câinele de pază al democrației, nu va mai avea venituri de la populație și va începe să colecteze venituri din altă parte, de la guvern, în principiu atunci înseamnă că va servi interesele ălora și nu interesele populației, da? Părinții noștri își luau informațiile de la TV, care era tot o sursă de informații unidirecțională de cele mai multe ori. Foarte mult timp, zeci de ani, comunicarea și filme ul din nou prin scrisori adresate televiziunilor, ăia le, le citeau sau nu le citeau, le luau în calcul sau nu le citeau pentru că știau că uh, sunt cam singurul canal care pot face asta. Da? Deci... Practic, tu vedeai ceea ce ți se pune în față. Tu erai bombardat cu știrile care... Asta se întâmplă și astăzi. Da? Inclusiv astăzi, foarte mulți dintre noi și-au informațiile de la TV. Da? De exemplu, cei peste 35-40 de ani se informează mai mult de la TV decât din alte canale. Cei până în 45 de ani, și în special generația tânără, generația Z și milenial, se informează foarte mult de pe canalele alternative, de pe internet, youtube fiind o, o sursă foarte bună de informare pentru ei. Ce abia după aia de la TV zi are și alte, alte surse. Da? Și cumva s-a schimbat zona în care oamenii caută informații și s-a dus către zona de online, către zona de visual, către zona de... era și visual înainte prin TV, dar către zona în care oamenii caută ei informațiile pe care le doresc cu toate că și acolo există un algoritm care spune în fața anumite informații dar algoritmul respectiv ține cont cumva de preferințele tale de a urmări contentul respectiv da? Bun În ultimii ani se schimbă foarte mult paradigma televiziunile își dau seama că încep să pice și vedeți asta prin faptul că iau foarte mulți influenceri din zona asta de online și aduc în televiziuni pentru a aduce publicul tânăr acolo chestii care le reușește sau nu de foarte multe ori nu le reușește, pentru că e cu totul altă paradigma acolo și cu totul alt mod de a transmite informațiile. Vă spuneam că se schimbă situația și că oamenii se duc foarte mult către zona online. Bun. La evenimentul la Meta, la care am participat, era o tipă care ne-a zis că la momentul actual, și probabil se refera la Instagram pentru că ei de acolo au datele, dar probabil că este aceeași situație și cu TikTok și cu shorts de pe YouTube, da. Cred că la TikTok situația e un pic mai, mai spectaculoasă decât la Instagram. Un om a ajuns să dea scroll pe ecran, în medie, pe zi, 500 de metri. Cred că la TikTok e și mai mult. Pentru că TikTok-ul te prinde și mai ales pe cei din generația tânără reușește să-i prindă foarte tare. Gândiți-vă că tu, cel care faci conținut, ești în 500 de metri da, imaginați ce înseamnă 500 de metri tu ești în 500 de metri de scroll cu niște informații pe care le pui acolo care sunt informațiile relevante care atrag atenția omului păi în primul rând pozele și dacă sunt și cu ceva mișcare și aici e vorba de Instagram adică dacă poți să făi niște gifuri animate ar fi foarte bine pentru că mișcarea atrage atenția. da, și e foarte posibil că dacă poza este foarte ok de asta recomandarea este să vă focusați foarte mult pe poze, atât la Instagram, cât și la shorturi, cât și la TikTok. El, și YouTube și TikTok își iau din film o anumită poză pe care eu o consideră relevantă. E bine să alocați voi timp și să puneți pozele pe care voi considerați și pe care credeți și pe care experiența voastră vă arată că sunt relevante pentru cei care vă urmăresc și care fac să se oprească din scrollul la de 500 de metri. Da? Pentru că asta este principalul scop atunci când pui o postare pe canalele astea, pe Instagram sau pe TikTok sau pe Shorts, să-i faci să se oprească din scrollul ăla continuu de 500 de metri. Da? Fotografia da. este prima care îi face să facă asta. Apoi este textul care este atașat fotografiei. Dacă fotografia este ok și l-a făcut să se oprească, textul face să intre mai departe și să dea clic sau să dea click pe video. Asta este ceea ce spun oamenii și ceea ce este relevant în rețelele astea sociale în care scroll este foarte important. Da? Deci puneți fotografii, fotografii relevante, eventual cu mișcare, extrem de expresive și care să incite pe oameni să meargă mai departe, să citească textul și după aceea să intre mai departe sau eventual să dea și drumul la sunet. Recomandarea celor care fac astfel de filmulețe este ca să pui și text în momentul în care ai făcut un astfel de filmuleț. De ce? Pentru că oamenii, dacă se află în metro, în autobuz, în altă parte, le e un pic mai greu să asculte dacă nu au căști și atunci citesc textul în timp ce văd filmulețul. Cam atât vreau să vă spun despre rețele sociale astăzi. Tați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunțui eu tocmai pun filmulății pe aici. Dacă vă place ceea ce fac eu pe aici și vă plac informațiile pe care le, vi le ofer, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii ce ați vrea să mai auziți despre rețele sociale. Mulțumesc! La revedere!